tentang ucapan Nabi Ja'far ath-Thahawi rahimahullah tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan sampai pada masalah Al-Qur'an adalah kalamullah Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala minhu bada dari Allah bermula disampaikan oleh Jibril diterima oleh para rasul dan kemudian disampaikan kepada manusia Maka semua yang dibaca oleh para imam-imam di masjid adalah kalamullah, ucapan Allah. Yang dihafal oleh para anak-anak di tahfir, juga mereka menghafal ucapan Allah. Yang ditulis dalam mushaf-mushaf, dicatat dalam buku-buku catatan, maka mereka sedang mencatat dan menulis ucapan Allah SWT. Mudah untuk diterima oleh orang-orang yang petrahnya masih sehat, sehat dan akalnya masih sehat. Menyatakan bahwa ini adalah ucapan Allah. Sehingga kalau seorang muslim membaca dikatakan orang itu membaca ucapan Allah. Sebagaimana dicontohkan kemarin, kalau dibaca "kifa nabki min dzikril habibi wa manzili bisaqtil liwa bainad dahuli wa khawmali", pasti orang akan berkata Itu ucapan Imru'ul Qais, Imral Qais. Seorang he, syair terkenal, tapi syair syair syair, syair, syair jahiliyah. Tetapi karena terkenalnya mereka semua tahu. Kalau ada orang yang membaca kalimat-kalimat seperti itu, kifanadki min dikra habibi wa manzili besakti lwa bina dakkuli wa kawmali atau ucapan mereka ya ayatul lail al anzali besubhan wa masubhan minka biamtali atau kalimat yang mereka berikutnya mikarin mifarin. Mukbelin mudbelin naan kajul mudi sahrein hat tahul saya lu minaali. Pasti mereka akan menyatakan itu ucapan Nabi al Qais. Walaupun yang membaca kamu, walaupun membaca saya, ataupun ditulis ini adalah syairnya atau ucapannya Nabi al Qais. Ikhwan filna azookumullah itu sudah fitrah, sudah dipaham oleh orang-orang yang akannya masih sehat. Tetapi Ikhwan filna azookumullah ketika kita berbicara tentang Allah ini ucapan Allah, Al Quran ucapan Allah yang ditulis ini ucapan Allah. Yang dalam nusab-nusab ucapan Allah yang dibaca oleh imam-imam masjid ketika mengimami kaum muslimin. Juga itu adalah ucapan Allah yang dibacakan oleh mereka. Tiba-tiba muncul mu'tazilah. Tiba-tiba muncul isyariyah. Muncul maturidiyah. Muncul kulilabiyah. Kelompok-kelompok sesat yang mempermasalahkan. Terakhir kita bahas ketika mereka mempermasalahkan lafot. Tetapi lafzi bil-qur'ani makhluk katanya lafadzku ketika baca Quran makhluk berkata al muhaqqiq dalam kitab kita ini kata beliau kalimat lafzi bil Quran makhluk mengandung dua makna lafadzku ketika baca Quran makhluk bisa bermakna masdar bisa bermakna maf'ul kalau masdar khonabina'azukumullah maka jelas Memang lafad-lafad kita semuanya Ya makhluk sebagaimana kita makhluk Lafadnya juga makhluk Setelah itu kadang bermakna Maf'ul Yang diucapkannya Hei. Kalau yang diucapkannya Maf'ul Itu adalah kalam Allah Yang dibacakan adalah ucapan Allah Hei. Maka Karena tidak ada dari salaf Mempermasalahkan masalah lafad Maka kata Imam Ahmad Maka Barang siapa yang menyatakan lafadku dengan Qur'an makhluk, maka dia Jahmiyah Dan barang siapa yang menyatakan bukan makhluk, maka dia mubtadiyah. Kok dua-duanya salah? Siapa yang menyatakan lafadku ketika baca Qur'an adalah makhluk, maka dia Jahmiyah Berpendapat bahawa Qur'an makhluk. Kalau dia menyatakan lafadku ketika baca Qur'an, itu bukan makhluk, maka dia mubtadiyah. Ahli bid'ah. Karena tidak pernah salah mengatakan begitu. Sehingga yang selamat... Adalah apa yang dikatakan oleh para ulama Para imam-imam seperti Imam Ahmad dan lainnya bahwasanya kita tidak Mempermasalahkan lafab Sesungguhnya su sudah sangat mudahnya Dipaham Sudah sangat mudahnya dipaham bahawa seorang Ketika baca Quran bahwa dia Membacakan ucapan Allah Kalau dibiarkan manusia di atas Petroh mereka As-salimah fitrah yang masih bersih wa uqulihim almustaqimah dan akal-akal mereka yang sehat. Lam yakun bainahum niza' nissaya. tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Kalau fitrah mereka masih bersih, akal mereka masih sehat, enggak ada perselisihan. Buktinya ketika kita mengucapkan ucapan para syu'ara, semua kita kenal dan paham maksudnya apa. Kalau kita menyatakan syair membaca telu cabur debu. Aku mengatakan, oh dia membaca ucapan Khairul Anwar Kan begitu e, Aku ingin hidup seribu tahun lagi hei. Oh itu ucapan Yahudi hei. Atau ucapan Khairul Anwar juga dalam syairnya. Artinya kunin bin A'azukumullah Semuanya mudah dipaham Kalau saja fitrahnya masih sehat akalnya masih sehat Tetapi karena dikotori oleh syubhat-syubhat, Lakin alqash syaitanu ila ba'udin nas Tetapi syaitan melemparkan kepada beberapa manusia Ulu pahmin agal melemparkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, shubhat shubhat pengkaburan pengkaburan, farkah biha bi yang akhirnya memecah belah kaum muslimin. Wainnalladzina khalafu fil kitabilah fi shiqaqin baid dan sungguh mereka mereka yang berselisih, yang bertikai dalam kitab dalam al-Quran mereka fi shiqaqin baid mereka di dalam pertikaian yang sangat jauh, mereka dalam pertentangan yang sangat jauh. Waladiy yudullu alaihi kalam anahu ta'ala lam yaj'al mutakalliman idha sya'a kaifa wa anna naw' kalamuhu Adapun ucapan Matsan Abu Ja'far Thahawi rahimahullah bahwasanya Allah dalam keadaan terus memiliki sifat berbicara. Kapanpun Allah kehendaki dan bagaimanapun Allah kehendaki Dan jenis kalamnya Qadim azali Ya'ni sudah sejak dulu Allah Taala memiliki sifat kalam Tetapi Allah berbicara Sesuai dengan kehendaknya Kapan dia maukan Bagaimanapun dia kehendaki Mereka'an beri na'azakumullah Kadhalika dahlil kalam imam Abu Hanifah Demikian pula dohir ucapan Abu Hanifah Juga menyatakan seperti itu Hanya saja kemarin sudah dibahas Beliau tergelincir mengucapkan dengan kalimat walafdhi bilqur'an makhluk. Sedangkan lafduna, lafaz kami dengan Qur'an makhluk dan sudah kita jawab tadi bahawa itu tidak dibahas oleh salaf, maka sebaiknya kita diam. Atau kalau mau berbicara, ucapan yang paling tepat adalah sautuhu saut ucapannya adalah sautul qari wal mahfuz au adalah sautul pawr baal barih. ucapannya ucapan qari, yakni kalimatnya, suaranya itu suara pembaca. Tetapi isinya adalah yang dibacakannya adalah ucapan Allah kalamul bari Khana bin 'azakumullah. As-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari Ini diucapkan oleh salallahu alaihi wasallam. As-sautu sautul qari, suaranya suara pembaca. Tetapi kalam kalam Al-Bari, ucapan yang dibacakan ucapan Al-Bari, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, wa ma dzakar Allah fil Qur'an an Musa alaihi salam. Dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Musa alaihi salam, ataupun tentang Fir'aun, ataupun tentang Iblis, fa inna dalikah kalam Allah anhum. Maka itu adalah ucapan Allah ikhbaran anhum. Perhatikan ucapan yang menjadi lazim, al-hana firahimuhullah, bahwasanya ucapannya ucapan Allah. Kalau itu Al-Quran, seperti so, dikatakan wa Musa berkata Musa, atau wa qala Fir'aun berkata Fir'aun, yahamanu binili sarhan la alli... ini ucapan Fir'aun, wahyaman ibni li sarhan. Tetapi dimukhlis dalam Al-Qur'an. Bagaimana ini? Apakah kita akan ucapan Fir'aun atau kita katakan ucapan Allah? Dijawakan oleh beliau Bahwa kalamuhu kalamullah Ucapannya tetap ucapan Allah Walaupun Allah mengisahkan tentang Musa atau tentang ucapan Iblis atau tentang ucapan Firaun Tetap Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhbaran anhum Ucapan Allah yang sedang Memberitakan tentang mereka Wa kalamu Musa Wa gairuh minal makhluki makhluk Adapun pun ucapan Musanya Makhluk Apapun ucapan Iblis, ucapan Fir'aun, makhluk. Wal-Quranu kalamullah la kalamuhum. Adapun Quran, ucapan Allah, bukan ucapan mereka. Ucapan Allah yang menghikayatkan tentang mereka. Wasami'an Musa. Alayhi salam kalamullah ta'ala. Musa mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma <tuh> kalama Musa kalamahu bi Ketika Musa berbicara. Maka Allah SWT juga mengucapkan apa yang Allah mengucapkan kepada Musa Alaihissalam. Maka apa yang diucapkan oleh Musa, makhluk. Dan apa yang Allah katakan kepada Musa adalah kalamullah khairu makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Alladhi huwa min sifatihi, yaitu dari sifat Allah, al-kalam. Lam yazal, dan terus-menerus Allah memiliki sifat kalam. Kapanpun Allah kehendaki. Wasifatuhu kulluha khilaf sifati al maka sifat-sifat Allah selalu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina. Allah memiliki ilmu mengetahui tidak seperti ilmu kita. Wa <tuh> Allah mampu Allah bisa melakukan sesuatu. La <tuh> ka Tetapi kemampuan dan kekuasaan Allah tidak sama. Dengan kemampuan kita dan kekuasaan kita. وَيَرَا لَكَ الرُّؤْيَتِنَا Allah melihat. Tetapi tidak seperti penglihatan kita. Maka kita katakan demikian pula pada kalam. وَيَتَكَلَّمْ لَكَ لَكَ كَكَ لَمِنَا Dan Allah berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Terus. Mudah dipaham. Kalau fitrah masih salimah. Kalau akal masih sehat, mudah dipaham. وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَوْلُهُ Maka ucapannya lama kali Musa kali lama hubi kalamihi min sifatih. Ketika Musa berbicara kepada Allah, maka Allah mengajak bicara Musa dengan sifatnya dari ucapan itu. Yalam anhu in anhu hina jaa kalimuhu, la anhu lam yezal walla yezal azlan wa abadan yaqulu ya Musa. Kalimat iḍa, sebagaimana dalam Al-Quran. Walaupun Musa, Musa ketika Musa datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Wakilahmu Rabbu dan Allah mengajak bicara Musa ketika itu. Ada kalimat Walaupun Musa ketika Musa datang berarti saat itu Allah berbicara. Berarti Allah SWT memiliki sifat berbicara kapanpun Allah kehendaki Tidak seperti pemahaman-pemahaman sesat yang menyatakan Allah terus berbicara Kalau Allah terus berbicara Niscaya tidak akan pakai barfazaman Tidak akan pakai ketentuan waktu ketika datang Musa Allah berbicara Tidak pakai ketika Kalau terus menerus berbicara Ya dan Allah tidak menyatakan ya Musa terus menerus. Allah menyatakan ya Musa. Itu ketika Musa sudah dipanggil ke Bukit Tursina. Dan ketika Allah mengatakan kepada Musa dengan ucapannya. Innani anallah fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tua. Wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah. Lepaskan kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau di Bukit Tursina yang suci. Sampai Allah katakan kepadanya. Ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab asaya atawakkau 'alayha wa biha 'ala ghanami. Allah berfirman lagi qala alqiha Musa. Lemparkan wahai Musa. Maka Musa melemparkannya sesuai dengan perintah Allah falqaha fa idha hiya tas'a. Allah berfirman lagi khudhha wa la ambillah. Jangan takut. Sanu'idha siratahala ulah. Aku akan kembalikan seperti semula lagi maka ular tadi ketika diambil kembali menjadi tongkat Allah mengucapkan dengan sekian kalimat itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk itu sifat Allah Allah memiliki sifat kalam Ya Allah berbicara sekehendaknya kapan pun Allah mau ketika Musa menjawab maka itu ucapan Musa dan ucapan Musa makhluk sehingga harus dibedakan Ucapan Musa dan ucapan Allah Yang menceritakan tentang Musa Harus dibedakan Kalau ucapan Musa dengan bahasanya Bahasa Syrianiyah Bukan bahasa Arab Sebagaimana ucapan Isa Dengan Ibraniyah Bukan bahasa Arab Tetapi Allah kisahkan di dalam Al-Quran Semuanya dengan bahasa Arab Itu bukti bahwa ucapan ini Ucapan Allah SWT yang mengisahkan Tentang ucapan Musa Yang mengisahkan tentang ucapan Isa Terbantah Ucapan Mu'tazilah Ucapan Kullabiyah Yang menyatakan bukti Kalau Quran ini makhluk Di dalamnya ada ucapan Musa Ada ucapan Isa Ada ucapan Fir'aun Ada ucapan Iblis Nah ini kan makhluk semua Berarti Quran makhluk Karena itu adalah ucapan makhluk katanya. Mengisahkan ucapan Musa Musa makhluk Ucapan Fir'aun Fir'aun makhluk Ucapan Ini yang saya katakan tadi Yang tadinya sudah jelas Jadi terkaburkan dengan subhat-subhat mereka Maka kita jawab dengan jawaban para ulama, jawaban Ibnu Abdul Aziz Al-Halaf tetap itu adalah ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Isa, ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Musa, ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Firaun mafrum, mudah dipaham, ternyata mereka memang pura-pura bodoh. Ikunabi na'az wa kana muslimina sarnati. Maka ia ya 'lam minhu annahu hina jاء. Kali nggak mau, maka dipaham dalam ayat ini bahwa Allah berbicara ketika Musa mendatanginya, hendak yani mendatangi Bukit Sursina. La an-naulam ya zal walayazal azaln wa abalam yaqulu ya Musa. Bukankah Musa terus menerus mengatakan, bukan Allah mengatakan terus menerus ya Musa? Fahuhi ma minhu rad ala man yaqulu min ashabihi annama ana maknan wahid kau imun nafs dan ini bantahan. Terhadap mereka yang berkata bahawa ucapan Allah itu satu makna saja. Yang ada pada zatnya. Kemudian diungkapkan dengan berbeda-beda. Khurif Rina Azzakumullah ini juga pemahaman sesat. Dari berbagai macam kelompok-kelompok akhlaniyah. Kelompok-kelompok kalamiyah. Seperti kullabiyah dan syariyah. Dan khususnya yang berbicara seperti ini adalah Abu Mansur al-Maturidi. Yang alirannya disebut Maturidiyah. Mereka menyatakan bualan Allah makna n واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع bualan Allah itu satu makna saja yang ada pada dadanya dan tidak tergambar bisa didengar tidak mungkin bisa didengar katanya hanya ada pada diri Allah swt. Wa inna ma ya khuluqullahu saud tetapi kemudian Allah menciptakan suara menciptakan huruf huruf menciptakan dihawa diawang awang, -awang Sebagaimana dikatakan oleh abu Mansur Al-Matuhidiyah Yang mengungkapkan katanya Tentang apa yang ada pada adat Allah tadi Jadi kalam Allah yang ada pada adatnya Tidak bisa didengar katanya Kemudian Allah menciptakan suara Artinya sama dengan ucapan Mu'atazilah Bahawa Allah menciptakan pembicaraan Berarti pembicaraan dan suara itu adalah makhluk Mereka tetap tidak mau menyatakan bahawa Allah memiliki sifat kalam Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan kallamallahu Musa taklima dan dikatakan pula waqala Allah Allah berfirman Allah berkata disebutkan wanada rabbuka ya Musa dan rab kamu memanggil wahai Musa Allah memanggil Allah berbicara Allah mengatakan ini sekianlah pada dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah berbicara tetapi maturi dia mengatakan oh bukan begitu maksudnya maksudnya pembicaraan-Nya hanya pada datanya satu makna saja Kemudian Allah ciptakan kalimat-kalimat tadi. Wa huwa huwa min sifatatihi lam yazal. Dan bahwasanya ucapan beliau tadi bahwa min sifatihi dari sifat Allah lam yazal tetap terus-menerus Allah memiliki sifat kalam. Ini rukun ala man yaqulu innahu hadatsun lahu. Allah su kalami ba'da an lam yakun mutakalliman dan ini bantahan Terhadap mereka yang berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ucapannya muhdah Muhhdah itu baru Dulunya tidak punya sifat kalam Ketika Allah berbicara Baru Allah punya sifat kalam Ucapan siapa? Mu'tazila Ucapan mu'tazila begitu Hadazim katanya Khunirina azukullah ba'da'an lam yakun mutakaliman yang tadinya tidak memiliki sifat berbicara maka kita menjawab dengan ucapan para ulama yang dikatakan di sini Bahawa Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadiyah Allah memiliki sifat kalam sejak awalnya sampai akhirnya wa huwal awal wal akhir wal zahir wal batin awal yang tidak ada awalnya sampai akhir yang tidak ada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam artinya mampu berkuasa bisa untuk berbicara kapanpun. hanya saja Ketika Allah kehendaki baru Allah berbicara. Bukan berarti sifatnya baru, bukan. Sifatnya sejak dulu. Hanya saja berbicaranya kapan Allah kehendaki. Wa bi jumlatifakunnu ma tahtajju bihi ala annahu kalamun muta'alliq bi wa qudratih wa aw annahu yatakallamu idha syaa wa annahu yatakallamu shay'an ba'da shay' fa huwa haqqun yajib Maka semua apa yang dijadikan oleh mu'tazilah sebagai hujah. sebagai bukti mereka bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekuasaannya maka Allah berbicara kapan Allah mau Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bagaimanapun yang Allah kehendaki itu hak benar kita terima tetapi kesimpulan akhirnya salah kita tolak Kemudian Azizok <Sessizuk> mula ini lihat bijaknya ahli Sunnah. Eh. Ahli Sunnah sangat bijak. Apa yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Mereka menyatakan kalau Allah Tuhar Taala kalim itu sifatnya masa ada sifat Allah Muhyiddin baru. Eh. Sudah kita jawab eh. sifatnya tidak baru. Tetapi ketika Allah berbicara baru kemudian Allah menghendaki berbicara Allah berbicara. Eh. Kemudian kata mereka bukankah Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala berkait dengan kehendak Bukankah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Berkait dengan kekuasaannya Bukankah berkait dengan Kehendak Allah kapan Allah mau Kita katakan eh Ucapan itu hak <tutup> Tetapi ketika mereka Mengatakan berarti Tidak mungkin sifat Allah Karena sifat Allah itu Tidak mungkin muhdaz Berarti makhluk Di antara sifat-sifat makhluk seluruhnya adalah baru. Baru itu hadats. Baru ada. Tadinya enggak ada, kemudian jadi ada. Itu baru makhluk kata nah, Sifat Allah enggak ada yang muhdats. Kalau Allah baru bicara sekarang, ketika bicara Quran atau ketika berbicara kepada Musa dan Isa, maka berarti saat itu baru bicara dan itu hadats. Tidak mungkin kata mereka. Enggak mungkin ada sifat Allah yang hadatsun. Ikhwanuri na'dzakumullah kita dudukkan ucapan pertama mereka bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkait dengan kehendaknya Berkait dengan kekuasaannya iya itu kalam hak kemudian wa ma yaquluhu dan apa yang mereka ucapkan innakalamullahu qa'imun bi dhatihi ucapan Allah itu tegak pada dirinya dan annahu sifatun lahu dan bahwasanya pembicaraan itu sifat bagi Allah wa sifat la illa bil mansuf dan sifat tidak mungkin tegak kecuali pada yang disifatinya. Ucapan benar atau ucapan salah? Ucapan hak. Bahwa hakun yajib qabuluhu wal qawlu Ucapan hak yang harus kita terima dan kita ucapkan seperti itu. Padahal ini juga yang tadi ucapan Mu'tazilah, yang ini ucapan Maturidiyah tadi, bahwa ucapan Allah itu satu makna saja fi nafsihi. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena yang namanya sifat tidak mungkin terpisah dari zatnya. Oh iya, memang iya. Sifat tidak akan terpisah dari zatnya. La taqum illa bil mawsuuf. Kita terima, Nam haqq. Fayajibu al-akhdh bima fi qawli kullin min al-ta'ifataini Kita terima dari dua kelompok tadi dasar pertamanya bahwa itu haqq. Tetapi, walau dulu apa yang duduk syarak, walau akal, minqaulih, klu minhuma, tetapi kita harus meninggalkan, harus menolak apa yang ditolak oleh syariat dan apa yang ditolak oleh akal dari ucapan kedua aliran sesat tadi. Kesimpulan muat setelah menyatakan bahawa ucapan Allah itu diucapkan ketika Allah kehendaki, iya betul. Tapi ketika mereka mengatakan berarti baru, kalau baru tu sifat makhluk, berarti Quran, Quran makhluk tidak. Quran bukan makhluk. Ucapan Allah swt. Kalau berkaitan dengan kehendak, iya memang. Allah menghendaki kapan pun Allah berbicara. Baik Yang kedua ucapan Qulab, ucapan matulid, iya. Maksud sifat Allah itu tidak akan berpisah dari yang disifatinya. Iya, kita juga terima. Berarti tetap yang namanya ucapan Allah karena sifat ada pada daratnya. Ada pun suara dan huruf itu adalah makhluk Allah ciptakan tiga. Kalimat pertama, iya. Memang sifat tidak akan terpisah dari yang disifatinya. Maka azalian wa abadian Sejak dulu sampai kapanpun Allah tetap memiliki sifat kalam. Tetapi parsialnya. Ketika Allah ingin menghendaki berbicara. Maka tergantung kehendak. Kapan Allah mau, Allah berbicara. Kapan Allah inginkan, Allah berbicara. Kalau tidak, Allah tidak berbicara. Selesai. Tapi sifatnya kekuasaan, kemampuannya bisanya berbicara masih tetap ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Zatiah. Zatiyah <azakumullah> Lihat Ahlu sunnah ketika berbicara Jangan menolak, menolak dengan kebodohan Sampai kebenaran yang ada pada mereka Kita katakan bafil Akhirnya kita Menolak kebenaran Atau melecehkan kebenaran Tidak pula sebaliknya Karena mengkodimannya hak Kemudian kesesatannya diterima. Ucapan mereka yang menyatakan dengan kalimat-kalimat batil tadi. Kita tolak semua apa yang bertentangan dengan syariat Allah. <tuh> Kalau mereka berkata kepada kita. <tuh> Kalau mereka berkata. Berarti. Menurut pendapat kalian. Ada perkara-perkara hadith. Al-Hawadith yang hadis. Perkara yang baru, ada perkara-perkara yang baru, bisa tegak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya kita katakan, hadal kau lomoh itu ucapan masih belum jelas kemana larinya, sehingga tidak bisa kita iakan, tidak bisa kita tolak. Masih belum jelas apa maunya. Wa man anka rokaib lakum khawadis biha dal maanabihih taala min al aima. Saya tanya sekarang pada kalian, ben? Ankarab lakum siapa orang yang mengingkari sebelum kalian tentang adanya khawadis bagi Allah Subhanahu wa taala daripada imam-imam ada satu imam saja satu ulama ahli sunnah yang mengingkari tidak mungkin ada khawadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Wanuzuzul Quran was sunnah tatadammam dzalik dan juga nashat -nas dalam Quran dan sunnah juga mengandung demikian. Wanususulaimah ayatan mazharin akal dan nas-nas para imam-imam dan akal yang sehat semuanya menyatakan bisa saja Allah tadinya tidak berbuat kemudian berbuat, iya kan? Kalau tadinya tidak berbuat kemudian berbuat hadis, alaikum bahadis, hadis minal hadis baru berarti mungkin apa enggak mungkin bagi Allah bisa saja kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah swt yang berkaitan dengan iradah akan Allah lakukan kalau Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tadinya tidak menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan. Kanafi na'azukum Allah. Apakah berarti sifat menciptakan itu baru? Hadis Allah tadinya tidak bisa menciptakan atau tidak disifati dengan sifat menciptakan sampai ketika ada ciptaan baru disifati dengan penciptaan bahwa Allah memiliki sifat mencipta? Tidak. Sebelum Allah kehendaki menciptakan sesuatu Allah tetap khaliq Allah tetap memiliki sifat Al-Khaliq, maha pencipta Demikian pula kalam Allah tetap memiliki sifat kalam Walaupun Allah belum berkehendak Untuk berbicara apapun Sampai ketika Allah berbicara Tetap Allah memiliki sifat kalam Dan itu bukti kalau Allah memiliki sifat kalam Mereka membuat kaidah sendiri Kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri dan kemudian menyatakan bahawa orang yang menentang kaidah ini sesat, batil Apa kaidahnya? Tidak mungkin pada Allah ada sesuatu yang baru. Katanya. Ini kaidah sendiri mereka. Setelah mereka membuat kaidah ini, mereka berkata, kalau kalian menyatakan ucapan Allah ini adalah sifat Allah, berarti sifat Allah itu baru. Dan itu tidak mungkin katanya. Bertentangan dengan kaedah tadi, kaedahnya kaedah kalian, kalian yang bikin sendiri, kenapa kita harus nikut? Siapa yang mengingkari khawadis bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang sebelum kalian, dari Salafus Salih, ada? Dari para imam-imam, para sahabat atau para tabiin? Wa laikshaqqaan n n n n n n n n n n n n n wa akhbaroohum anna allaha qala wa nada wa naja yufhimu lam anna sekarang kita lihat para, rusul, para rasul para rasul para rasul yang mengajak bicara manusia yang mengkhabarkan kepada mereka berita-berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan dan Allah memanggil wa dan Allah mengajak bicara bedanya naja dengan kallama kalau naja dalam keadaan antara Allah dengan dia saja berdua dalam keadaan kadang-kadang diterjemahkan dengan berbisik wa yaqulu dan kadang-kadang dikatakan Allah berfirman Allah berkata semua para rasul Ketika mengatakan Allah berfirman, Allah memanggil, Allah mengatakan, Allah mengajak bicara, para Rasul tidak menerangkan bahawa ucapan Allah terpisah dari izahnya. Enggak. Siapa yang bilang? Kalau ucapan Allah terpisah dari izahnya. Tidak. Balilladi afhamuhum, <todohan> Iyahu. bahkan apa yang dipahamkan oleh mereka, para Rasul, tentang Allah. an nafsuhu huwa alladhi takallama. Para rasul mengatakan dengan tegas Allah sendiri yang menyatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Semua para rasul ketika kaumnya menentang, mereka berkata, "Ini bukan aku yang berbicara, Allah yang berbicara pada kalian. Ini bukan keputusan dari aku, bukan karanganku, tetapi aku hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala." Sebagaimana ucapan nabi terakhir, rasul terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menyatakan kepada kaumnya yang menentang-menentang-menentang, kata beliau, "Adam na'uni an ubligha kalama rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan kalama rabbi?" Lihat, riwayat-riwayat <tuh> sahih dan nukilan ulama Hisyam dalam sirahnya. Dengan kalimat apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Tegas para rasul. Menyatakan bahawa ucapan itu ucapan Allah SWT. Aku hanya menyampaikan ucapan dari Allah. Qul inna a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Enggak ada seorang pun dari mereka para rasul yang menyatakan bahawa ucapannya berpisah dari zatnya. Ucapan ini bukan zat Allah. Allah tidak memiliki sifat kalam dahaja. Wal kalam bihi la bighairihi. Berarti mereka menegaskan Bahawa ucapan itu tegak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanahu Allāh dītakar lamabīhi dan bahwasannya Allah sendirilah yang berbicara, wakālahu yang mengatakannya, Allah subhanahu wa taala. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis if di dalam kejadian fitnah efik, ketika Aisyah dituduh berzina, kata beliau, walasya ini fitnasi kana aqarr min an yatakallam Allah fiya biwahyin yutla sungguh kedudukanku pada diriku sungguh sangat rendah untuk bisa diturunkan Al-Qur'an dibacakan tentang aku Khanafiin azaqunlah perhatikan lafaz dari Aisyah an Allah Allah berbicara bikalamin yutla ini ketika Aisyah menangis terus-menerus Dan kemudian Rasulullah SAW juga tidak bisa memutuskan apa-apa Karena Aisyah datang dengan dituntun oleh Sofwan Dituntun kudanya, kendara uh, untanya Bukan Aisyahnya Bahkan Sofwan tidak berani melihat sejak menemukannya Aisyah tertinggal dan Sofwan radhiyallahu ta'ala anhu melihat Ini sepertinya Aisyah Maka dituduhkan untanya Dan dia berkata naik Tanpa menengok. Setelah naik, dituntut. Terus sampai datang ke Madinah. Sampai di Madinah. Yang berperan besar dalam masa ini. Yaitu para munafiqin. Berkata. Lihat-lihat. Seorang laki-laki yang ganteng dengan wanita. Apa yang dilakukannya? Kata, Habis ngapain mereka berdua? Mulai. Kelisah ke muslimin. Ada apa ini? Saksi tidak ada, bukti tidak ada, maka yang diharapkan cuma satu. Kalau ada wahyu yang turun, maka Rasul pun diam, tidak berbicara apapun, menunggu wahyu yang turun. Kata Aisyah, la sya'ni nafsi, sungguh kedudukanku, diriku sangat rendah, yang tidak mungkin satu ayat turun berbicara tentang aku. Ini karena tawadunya Aisyah radhiyallahu taala'ana. Maka beliau menyatakan, la fi nafsi. Ahkar, kana ahkar, min an yataklam Allah fi, bi wahyin yutla, fiya, bi wahyin yutla. Sungguh aku merasa tidak mungkin, merasa kecil kemungkinan, aku yang rendah ini, aku yang kedudukannya sangat hina ini, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berbicara fiya tentang aku bi wahyin yutla dengan wahyu yang dibaca. ini merasa? sangat jauh hampir tidak mungkin ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membelanya membela Aisyah radulahu ta'ala dan menurunkan wahyunya khusus tentang Aisyah radulahu ta'ala sehingga kata para ulama barang siapa yang mencerca Aisyah dan masih menuduh Aisyah maka dia bukan lagi menentang Aisyah tetapi menentang Al-Quran menentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Allah ansam waladzi yatawalla kibrahu Siapa yang paling besar peranannya dalam masalah ini kata Allah, lahu adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wayasabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim, mereka menganggapnya enteng, kecil ringan, wa huwa indallahi adzim, padahal itu di sisi Allah adzim, sangat besarnya. Berarti turun ayat Yatakalam Allah fi Aisyah. Allah berbicara tentang Aisyah fi nafsihi. Biwahyin yutla dengan wahyu yang diucapkan Apa syahid dari hadis ini atau dari kisah ini? Adik yang dikeluarkan oleh muboharid dan muslim dalam kisah tentang hadisul iftik yang sangat panjang. Ini potongan salah satunya. Yaitu ucapan Aisyah. Masihahid apa yang berkaitan dengan pembahasan kita? Yang berkait dengan pembahasan kita? Aisyah pun menyebutkan dengan kalimat Ya takallam Allah Allah berbicara tentang aku. Sungguh aku ini sangat tidak pantas kalau Allah berbicara tentang aku di dalam wahyu yang diturunkannya atau yang dibaca. Kalau tidak naazokum Allah artinya Aisyah menganggap itu ucapan Allah. Kalau bukan ucapan Allah, Aisyah tidak akan berkata aku tidak pantas, tidak akan berkata begitu. Beliau menyatakan bahwa aku tidak pantas. Karena taladunya. Karena itu ucapan-ucapan Allah, ucapan yang maha tinggi, yang maha mulia. Kholi bin Nazokumullah berarti tegas beliau pun meyakini bahawa ucapan itu ucapan Allah swt. Walaukan almoradu mendalikan kulihilafu ma'fuhumih. Kalau saja yang dimaukan dari semua itu Berbeda dengan apa yang dipaham ucapan Allah, maksudnya bukan ucapan Allah Allah berbicara, maksudnya bukan pembicaraan Allah, Allah mengatakan maksudnya bukan kata-kata Allah ini namanya gairu mafhumihi mengatakan bahawa yang dimaukan bukan mafhumnya, karena mereka menganggap ada majaz di dalam Al-Quran dan Sunnah, majaz itu makna kias dan dibantah oleh Ibn Khayyim dalam kitab beliau sawa'iq mursalah bahkan beliau sebut sebagai ta'wut. Satu buku tebal itu hanya tiga Tawgut yang dibahas. Di antara salah satu Tawgut yang tiga ini. Beliau sebutkan Tawgut al-Majaz. Mereka menganggap adanya Majaz dalam Quran wa Sunnah. Majaz itu makna kias. Adanya makna kias dalam Quran wa Sunnah. Maka kalau mereka menganggap ada makna kias, Makna yang bukan makna sebenarnya dalam Quran wa Sunnah. Akan terjadi kekacauan. Setiap manusia akan berkata, oh ini maksudnya bukan begitu. Ini makna kias saja. Hakikatnya bukan begitu. Itu kan makna kias. Bukan makna sebenarnya. Yang sering dicontohkan kalau dalam bahasa Indonesia. Kereta api menjerit-jerit. Itu makna kias. Masa kereta api menjerit-jerit mana mulutnya? Maksudnya bersuara. Atau singa berbicara di mimbar masa ada singa bisa berbicara. Oh, maksudnya makna kias, bukan makna sebenarnya. Ikwan Ibnu Naazul qul katau qaim -kata, rahimahullah, kalau yang model sepertinya ada dalam Al-Qur'an, kawat. Setiap ada kalimat hei. Allah berbicara, maksudnya bukan berbicara sungguhan. Hei. Maksudnya bukan berbicara, tapi dikiaskan seakan-akan berbicara. Hei. Dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit itu, maksudnya bukan seperti itu, itu kias. Mana aslinya? Kakau Ikhunulina azzakumullah maka kata ibnu Qayyim rahimahullah tidak kias. Tidak Quran, tidak di Sunnah. Ini ada majaz. Tidak dalam Quran, tidak di Sunnah. Ikhunulina azzakumullah. Oke, almarad. Min dari kah, khilaf ma'fumih. Kalau saja makna makna ayat-ayat tadi, ucapan-ucapan tadi, semuanya khilaf ma'fumih, tidak sesuai dengan apa yang dipaham. Artinya maknanya makna Qiyas saja. Ita ghirul bayan anwaqtil hajjal la yajuz dan inilah wajib abayano. Harus dijelaskan kalau memang maksudnya bukan sungguh-sungguh berbicara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkewajiban untuk menyampaikan ini maksudnya bukan sungguh-sungguh berbicara loh. Harus menyampaikan. Kenapa? Karena kaedah yang dikenal oleh para ulama dari Quran Wasunnah bahawa takhirul bayan An anwaktil hajah layyjus. Itu kaedah yang sudah mujama alaihindal al ulama yang sudah sepakat oleh para ulama menunda penjelasan. Dari waqtil hajah la yajuz menunda penjelasan dari waktunya yang diperlukan tidak boleh. Misalnya ketika diperintahkan salat, mereka sudah waktunya salat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi derangkan enggak salat. Mungkin apa enggak mungkin? Tidak mungkin. Ini sudah waktunya salat, tapi enggak diterangkan bagaimana caranya salat. Tidak mungkin. Karena ta'khirul bayan an waqtihi la yajuz. Menunda penjelasan dari waktunya tidak boleh. Kalau saat itu diperlukan saat itu wajib menerangkannya. Dan itu tugas seorang rasul, tugas seorang nabi. Maka kalau ternyata ucapan-ucapan dalam Al-Qur'an ketika berkata wa kallama Allah Musa taklima atau wa kallamahu atau wanada Rabbuka Musa, Allah memanggil, Allah berbicara, Allah mengajak bicara Musa, kalau semua itu ternyata bukan makna sebenarnya, bukan makna hakiki, tapi makna majazi, rasul harus menerangkan sebelum wafatnya harus menerangkan bahawa itu bukan aslinya, bukan mana sebenarnya. Kau diberi nasihat kalau tak bayan. An waktu hilaja lah ya Jews. Walau orang biluqa tin, walla akil qayil mutakalim yuqum bihi alqaul walkalam wa inna qama alkalamu bi gairihi. Lagi pula, tidak dikenal di dalam bahasa manapun, dalam akal siapapun, dalam bahasa apapun, dalam akal siapapun, tidak dikenal. Adanya kau ilun mutakalim, ada yang berbicara, mengucapkan dengan ucapan, ternyata ucapannya layakku mubihil kaul, ternyata ucapannya tidak tegak pada dirinya. Tetapi kau malkalam bi kau tetapi ucapannya berkait dengan yang lainnya. Kanfirin azza Apakah dikenal dalam bahasa apapun, dalam bahasa Indonesia? Dikatakan. Pulang berbicara Padahal pulangnya tidak ngomong sama sekali Hanya Mengisyaratkan orang itu Kemudian dia dalam keadaan Berbicara atau bukan mengisyaratkan Menciptakan, menjadikan dia berbicara Apakah dikatakan itu ucapannya? Menciptakan sesuatu Tiba-tiba bunyi. Dalam bahasa apa? Yang menyatakan bahwa ciptaannya Bikinannya ini yang bunyi dikatakan ucapan ini Ya Cipulan ini, pulan bikin satu alat, alat itu bersuara. Kemudian dikatakan, oh ini suaranya cipulan. Dalam bahasa apa? Tidak ada dawala bahasa Inggris, wala bahasa Indonesia, wala bahasa apapun tidak ada. Jelas itu bukan ucapan dia, walaupun dia yang membikin alatnya. Maka kalau Allah menciptakan pembicaraan pada pohon, seperti kata, Mu'atazila, di bukit tersinah ke arah pohon, kemudian ada suara. Berarti dari pohon katanya. Atau dari gunung, atau dari batu, atau dari apa saja, tidak dikenal dalam bahasa apapun, bahkan oleh akal siapapun. Ada orang berbicara, tapi tegaknya tidak pada dirinya, pada benda-benda lain atau pada orang lain. Wa insya Mu'annahum farro min dalika <sehari> hataraminat tasbi. Kalau mereka mengaku-ngaku dan menganggap bahwa mereka berbuat seperti itu karena menghindari penyirupan, mereka mengaku-ngaku. Kalau saya berbicara seperti ini sungguhnya hanya kekhawatiran saja. Niat kami ikhlas untuk membela Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Alasan mereka. Wa zaamu, wa imallah. Itu hanya pengakuan saja. Kalau mereka ingin membela Allah dari penyerupaan, Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Fala yusbitu sifat al dan sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat lainnya. Wa inaumida kalu yaalam ka ilmina kunawa ya taklam la ka takalumna atau كذلك سايو sifat maka kita jawab kalau urusannya menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk itu mudah gampang sekali tinggal kamu katakan ucapan Allah tidak sama dengan ucapan kita selesai Allah berbicara makhluk berbicara dan Allah berbicara tidak sama dengan makhluk berbicara selesai sebagaimana sifat-sifat lainnya kalau kamu mengingkari sifat kalam bagi Allah Dengan alasan takut sama dengan makhluk Niscaya kamu akan mengingkari seluruh sifat Allah Sifat mendengarnya Allah Berarti sama dengan makhluk Makhluk juga mendengar Sifat melihatnya Allah Berarti sama dengan makhluk Makhluk juga melihat Sampai pada akhirnya Allah ada Berarti sama dengan makhluk Makhluk juga ada Akhirnya stres mereka Majnun Mestinya kita katakan dengan seperti Apa yang Allah katakan dalam Quran Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Dan apa yang dikatakan oleh para ahli sunnah secara ijma' Yaitu Allah mendengar Tetapi tidak seperti pendengaran kita Allah melihat Tetapi tidak seperti penglihatan kita Sampai Allah ada Tetapi tidak seperti keberadaan kita Keberadaan kita sementara Dan diakhiri dengan kematian Sedangkan Allah Subhanahu Wa SWT Hayyun layamut Allah ada dan hidup terus menerus Dan tidak akan mati Beda Yang kekal dengan yang tidak kekal Maka semua sifat-sifat Allah Walaupun satu makna sama dengan makna yang pada makhluk Tetapi pada hakikatnya berbeda Ucapan kita terbatas pada frekuensi tertentu Pendengaran kita terbatas pada frekuensi tertentu Ucapan kita terbatas pada jarak tertentu Sedangkan Allah taala berbeda Ucapan Allah, pendengaran Allah maha berbicara maha mendengar maha melihat maha tinggi maha besar sehingga ikhwan fil anzaakumullah kalau kalian wahai mu'tazilah wa ikhlabiyyah wa asy'ariyah wa hay ma kalau kalian menolak sifat kalam bagi Allah dengan alasan khawatir sama dengan makhluk niscaya kalian akan menolak seluruh sifat dan kalau kalian menerima sifat-sifat yang lain tadi dengan alasan sifat Allah walaupun sama-sama mendengar tetapi Allah mendengarnya lebih maha mendengar mendengar suara yang tidak terdengar sama sekali oleh kalian Allah maha mendengar bahkan Allah mendengar bisikan-bisikan hati kita jawab demikian pula pembicaraan Allah Allah berbicara tidak seperti kalian berbicara sungguh dalam hadis yang sahih ketika Allah berbicara seluruh malaikat su'iku tersungkur tidak sadarkan diri yang pertama sadar adalah Jibril dalam keadaan sudah paham apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ketika jibril turun para malaikat bertanya Hai. saling bertanya kepada mereka apa yang dikatakan oleh ربmu Alul haq mereka menjawab al haq qulna inna siapa ucapannya yang seperti itu yang semua malaikat tersyukur tidak sadarkan diri qulna inna azakumullah wa kum kita akan lanjutkan insyaallah pada keadaan mendatang baitullah taala wassalatu fil afiyah subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا, إلا أساك لك وأطبع لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته